Виборний: А ви ж їй що? Возний: Що вона теє, то як його, одна моя госпожа. Виборний: А вона ж вам що? Возний: Що вона не вірить, що так дуже теє, як його, можна полюбити. Виборний: А ви ж їй що? Возний: Що я її давно люблю. Виборний: А вона ж вам що? Возний: Щоб я одвязався одне. Виборний: А ви ж їй що? Возний: З жаром. «Що? Нічого. Теба чорт та і то як його? Наталка втекла, а я з тобою остався». Виборний. «Ой ви, пить з мені. Вгору деретеся, а під носом нічого не бачите. Наталка обманювала вас, коли говорила, що ви і не рівня. У неї не те на серці». Возний. «Не те? А що ж би таке є?» Виборний. «Уже ж не що другого любить». Ви, може, чували, що, як вони ще жили в Полтаві, і покійний терпило жив був, то прийняв було до себе якогось сироту Петра з-за годованця. Хлопець виріс славний, гарний, добрий, проворний, роботящий. Він од Наталки старший був годів на три або чотири. З нею вигодувався і зріс вкупі. Терпило і терпалиха любили годованця свого, як рідного сина. Та була і за що... Наталка любилась з Петром як брат сестрою, но терпило, понадіявшись на своє багатство, зачав знайомитись не з рівнею. Зачав, бач, заводити банкети з повидчиками, з канцеляристами, купцями, цехмистрами. Пив, гуляв, шахрував гроші, покинув свій промисел і мало-помало розточив своє добро, розпився, зачав гримати за Наталку на доброго Петра і вигнав його зі свого дому». Послі, як не стало, останнього посліднього сього робітника, Терпило зовсім звівся. В бідності умар і без куска хліба оставив жінку й дочку. Возний. Яким же побутом те то як його Терполиха з дочкою опинилася в нашому селі? Виборний. Отерпила в городі на Мазурівці був двір. Гарний, зрубленою хатою, коморою, льохом і садиком. Терполиха по смерті свого старого все те продала – Перейшла в наше село, купила собі хатку і тепер живе, як ви знаєте. Возний. А вишеречений Петро де? те то як його обітається? Возний. А вишеречений Петро де? Ти то як його обітається? Виборний. Бог же його зна. Як пішов із двора, то, мов, в воду опав. І чутки нема. Наталка без душі його любить. Через його всім женихам отказує. Та й терпалиха без сльоз Петра не згадує. Возний. Наталка неблагорозумна, любить такого чоловіка, Которого те то як його, може би, і кістки погнили. Лучше синиця в жмені, ніж журавель в небі. Виборний. Або, як той грек, мовляв, Лучше живий хорунжий, як мертвий сотник. А я все-таки думаю, коли б чоловік добрий нашовся, То б Наталка вийшла замуж, Бо у божество їх таке велике, що ту становиться. Возний. Сердечний приятельно. Візьмися у Наталки і матері хождінні й міти по моєму сердечному ділу. Єжелі виграєш, теї то його, любов ко мені Наталки, і убідиш її доводами сильному довести її до брачного моєго ложа на законному основанні, то не пожалію, теї то його, нічого для тебе. Вір без дані, без пошлени, кому хочеш, позов заложу, і контраверсії сочиню, бо жось в тому, є же її, її виборний. Трохи подумавши, «Що ж, спрос не біда, тут зла ніякого немає, тільки Наталка не промах». «О, розумна і догадлива дівка, Возний, осмілься, ти умієш увернутися те й то, як його хитро, мудро, недорогим коштом, коли що то можна і брехнути для обману. Приязні ради». «Виборний, для обману? Спасибі за все». «Брехать і обманювать других, от Бога гріха, от людей сором?» Возний. «О, простота, простота! Хто тепер те, і то як його не брешать, і хто не обманює? «Повір мені, я жалі б здесь собралося много народу, і зненацька ангел з неба з огненої різкою злетів і воскликнув?» «Брехони і обманщики, ховайтеся, то я поражу вас, ей -єй. Всі присіли б к землі совісті ради!» Блаженна лож, когда бивають в пользу ближніх. А то бідам те і то як його, що часто лжем ілі раді своєї вигоди, ілі на опад других. Виборний. Воно так, конечно, всі люди грішні. ж. Однакож...